פרק <קפה> כ"ה ויהי בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בן בה נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, וייחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצורו, עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר.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 השאיר רב טבחים לחורמים וליוגבים, ואת עמודי הנחושת אשר בית אדוני, ואת המכונות ואת ים הנחושת אשר בבית אדוני שיברו חסדים, ויישאו את נחושתם בבלה. ואת הסירות ואת היעים, ואת המזמרות ואת הכפות, ואת כל כלי הנחושת אשר ישר רטובם לקחו. ואת המחטות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 המה ואנשיהם. וישבע להם גדליהו ולאנשיהם, ויאמר להם, אל תיראו מעבדי הקסדים, שבו בארץ ועבדו את מלך בבל, וייטב לכם. ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע, מזרע המלוכה, ועשרה אנשים איתו, ויכו את גדליהו וימות. ואת היהודים,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 מבית כלא, וידבר איתו טובות, וייתן את כסאו מעל כסא המלכים אשר איתו בבבל, ושינה את בגדי חילאו, ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו, בארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו מאת המלך, דבר יום ביומו כל ימי חייו. עד כאן ספר מלכים ב'